Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Intervjupodden Agendasättarna är hos dig igen. Jag som ligger bakom den heter Anders Sedhamre och Jag är glad över att även Expressen utöver agendasattarna.se, vill publicera detta internetfenomen. Denna vecka är det Tobias Hysén som ska få studsa på ett gäng frågor och när jag redigerade avsnittet märkte jag tre tydliga teman som samtalet kretsade kring. IFK Göteborg och Allsvenskan, landslaget och Liverpool och även personliga frågor som pappa Glenn, karriär efter karriären, politik samt faders och samboskap. Hör gärna av er med tankar om podden på mejladressen anders agendasattarnase eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Där tar jag också gärna emot förslag på kommande gäster. Och agendasättarna t-shirtar finns, trott eller ej, fortfarande kvar till försäljning till Billy peng. Sponsrar denna podd gör NordicBet fortfarande spelbolaget som sätter höga odds, fair play och kundupplevelse på agendan tusentals spelmöjligheter.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 Jag har igång här. Ja. Men hostar man och nyser man så brukar kunna ta bort det på ett ganska enkelt sätt. Okej. Okay. Jag bara här på flight mode. Ja visst. Så den inte börjar sörra mitt upp i allting. Då så. Mycket välkommen Tobias scen. Ja. Tack ska du ehm, alla gäster får presentera sin yrkesroll först och främst. Det är möjligtvis lite överflödigt i ditt fall men jag vill ändå be dig göra det. Vad mm. gör du till vardags? Jag eh, spelar fotboll i IFK Göteborg. Jag eh, har haft turen att få vara med landslaget nu de senaste fyra åren och eh, försöker väl att göra det på bästa möjliga sätt så mycket jag kan. Är du stolt över din landslagsposition? Ja det är klart. Alltså, det var ju någonting som, som jag drömde om när jag var liten. Att, eh, ja, dels att få spela i IFK såklart men framförallt i, i landslaget. Det var ju en dröm som... Som tror alla små killar har som, som gillar fotboll och, och egentligen vilken sport som helst. Eh, att få representera landslag och spela i, i stora matcher eh, för, för Sverige. Då. Eh, så det är klart att man är extremt stolt eh, över att, att åstadkommit liksom så mycket som man har gjort på den, på den nivån också. Då. Sen finns det ju många som, eh, som har gjort mycket mer men, men jag eh, kommer nog titta tillbaka på min karriär och, och konstatera att eh, jag fick fick jag uppleva ganska mycket av det jag drömde om. Du har sagt att du brukar kolla på dina mål på Youtube. Ja, Varför gör du det? Eh, ja, det är väl en sorts eh, terapi när det går dåligt och även en, en, så, ja, ett sätt att pusha sig själv för att, för att bli ännu bättre. Eh, men, men kanske framförallt eh, de dagarna man känner att man inte riktigt eh, är på topp och kanske haft en tyngre period i i, I fotbollsspelandet och behöver lite, lite målbilder och lite motivation och, och inspiration och se att fan, jag har ändå gjort sådär för inte så länge sedan. Liksom. Eh, så det är, det är väl egentligen för, det är en egoboost helt enkelt kan man säga. Har du något favoritmål? Eh, inte sådär som jag kollar på mer än andra, men det är klart att vissa, vissa mål har man ju har man ju... Eh, liksom mer kärlek till än alla, alla andra såklart. Det kan bero på att det är ett fint mål eller att du gör det mot ett lag som du kanske verkligen vill göra mål mot, eller som du kommer, en match som du ska möta ett lag eh, precis i, i, i, en, i nära framtid. Då, liksom. eh, men inget, inget mål som jag tittar på mer än något annat, utan försöker titta på, på så många som möjligt i så fall. Och så spelar du fotbollmanager, tror jag. Mm. Mycket. Ja, extremt mycket. Alltid med dina gäng, de lagen du håller på, och är du alltid själv i en huvudroll? Eller hur tar eh, det sig nej, alltså det, det är ju så här att i slutet på oktober, början på november så kommer ju alltid de nya spelen, om man säger. Eh, och då brukar jag väl beta av eh, blåvitt och Liverpool, så är det ju. Och se hur, hur, man kan, eh, hur man kan... Dels hur spelarna är på det nya spelet och liksom se vad som är... Och som är nytt, då, då är det ganska skönt att ha ett lag där du vet spelarna och liksom, har, har bra koll på alla. och så, där. så kan man istället lära sig de här nya grejerna som finns på, på, på spelet. Liksom. Men, men sen brukar vi, vi är några stycken som spelar där i laget, och då brukar vi, vi brukar random spela ganska mycket och ta olika lag i olika ligor för att, för att liksom någonstans bredda dels kunnandet om fotbollen i övrigt, spelare och, och lag och sådär. Men framförallt så är det kul att liksom få lite nya utmaningar också. Mm. Men, men det är klart, i början på ett spel så brukar det oftast bli Liverpool i Du spelar ju som alla känner till IFK Göteborg idag, har stort förflutet i djurgården och även i Sandland. Hur ser du på din tid i djurgården nu när du tittar tillbaks tillbaka på den? Den var jättebra. Eh, trivdes jättebra kanon uppe i Stockholm. Eh, vi hade ett, ett lag och en grupp. som Det var ganska mycket folk som kom utifrån. Eh, inte så många liksom, stockholmare på det sättet, vilket gjorde att vi hade ju en, en tajt gemenskap och sådär. För det var inte så många som hade kompisar utanför fotbollen alltså, som, som man umgicks med. Och därför blev det att vi umgicks ganska mycket med varandra. Eh, – Ska vi dra dem? – De som, som jag umgicks med mycket och som jag fortfarande har kontakt med eh, lite då och då. Det var ju Johan Anäng, eh, Daniel Sjölund. Um, Avgar som Marcus Johannesson uh, och sen hade vi en hel del som vi umgicks med på den tiden då som uh, till exempel Fredrik Stenman, Thomas Backman, uh, Oskar Wallström uh, Mattias Koncha, uh, det var ganska, vi hade ett ganska bra gäng där som, som umgicks ganska mycket även vid sidan av plan och, och vi fick uh, Fick en bra sammanhållning och, och en härlig stämning i gruppen där som gjorde att det var ganska lätt att, att komma hit också till, till Stockholm då, där, vi, där vi sitter nu. Och det, det känns eh, bra att liksom, kunna se tillbaka på den tiden med, med de minnena liksom, för att eh, det gör att, att eh, ja, man, man kan liksom, se tillbaka på, på även den delen av karriären med, med positiva minnen och även ha kompisar som, som kommer leva kvar. Liksom. Du har inte lika positiva minnen från din tidig engelsk fotboll? Alltså det där är, är lite tudelat. Alltså jag, jag har många väldigt bra minnen. Alltså vi, jag kom dit... Eh, ja, serien hade precis börjat, men, men de hade, hade förlorat fem raka matcher, tror jag. Eh, I ligan och en i ligakuppen. Jag kom dit och fick vara med om... Och, Se hela den klubben vända på något sätt. De rekordlåg notering året innan jag kom i Premier League och åkte ur med buller och brak. Liksom. Ehm, och började den säsongen katastrof. Men fick vända runt hela skutan till, till det sandalen som är idag och nu har de problem igen. Ehm, men ändå är etablerade i Premier League. Liksom. Ehm, sen att jag inte fick den speltiden riktigt som jag hade hoppats på, eller att det inte gick så bra som jag hade velat. Det, det är absolut det är den negativa sidan av det, men vi vann, vi vann ju championship det året jag var där och jag spelade ändå ganska mycket. Så att, visst, det, det kunde absolut ha gått bättre. Men fotbollsmässigt så, så har jag mycket bra minnen därifrån. Känner du att den tiden gjorde dig bränd för att spela fotboll utomlands? Att du vill vara kvar i Sverige eller är du, skulle du kunna tänka dig att spela utomlands? Det Rent teoretiskt i alla fall. Ja. Nej, det, det blev jag inte. Det, det som var grejen där var väl att man fick ett, eh, du fick väldigt lite. Du öppnade väl ögonen lite för hur det funkar utomlands eh, mer än att du blev bränd. Jag liksom. eh, tror att skulle man, skulle man välja att dra ut igen så vet du vad som gäller. Liksom. Jag kanske inte var riktigt beredd på det där. att. Eh, alltså jag kom ut från häcken först där vi hade en fantastisk stämning och, och, och sammanhållning och allting och till då där. Man hade sina frågor om hur det skulle bli en sån stor klubb och det blev det nästan ännu bättre. Alltså det var liksom väldigt, väldigt tajt. Till att komma utomlands där det kanske inte är riktigt på samma sätt. Spelarna umgås inte riktigt eh, lika mycket vid sidan av plan som, som, eh, som man var van vid. Vi umgicks en del liksom, men vi var inte på samma sätt liksom. och då har kommit från det till, till, till det andra. Då. Det blev lite större skillnad än vad jag trodde. Det, det blev mycket det var mycket vad ska man säga mycket ensamtid liksom mycket, mycket perioder under, under året där man satt själv mycket och försökte få över kompisar och sådär liksom och och, och hälsa på men det är klart att kompisarna kan komma från fredag lördag och söndag och fredag kväll åkte vi in och oss på hotell och lördag var det match och sen, så så det blev liksom svårt också då. Det, det det var väl mer det sociala och det om man säger eh, livspusslet utanför plan som, eller utanför fotbollen egentligen som som inte riktigt vi fick inte det att stämma riktigt och därför så så valde vi att flytta hem igen. Det här är en podcast från Expressen. Vilka typer av motivation jobbar du med? Det finns ju Eh, massa typer, antar jag, om vi tar några stycken. Att man vill bli stor i sin hemort, man vill tjäna mycket pengar. Någon form av eh, press, att man måste prestera eller ren glädje. Det är bara några stycken. Mm. Ja, jag tror att jag tror det handlar om att man, vill, att man vill vinna fotbollsmatcher. Alltså vinna fotbollsmatcher, göra mål. Eh, I den rollen jag har så är det ju det som är, som är det primära. Liksom. Eh, sen är det klart att det blir alltså, mycket av det Gör du det så får du mycket av det andra liksom. Men jag tror inte att man kan. Jag tror inte att man kan ha någon som motivation att man ska bli, liksom, jag ska bli känd i Göteborg liksom. För då, då tror du, för det är, då är du fel fokus. Vill du bli känd i Göteborg så kan du råna en bank liksom. Då blir du jävligt känd. Men på helt fel grunder. Jag tror att du får alltså ha någon sorts insikt om att det som. Det som du håller på med. Vad är det viktiga inom det ämnet liksom. För oss att spela fotboll då handlar det om att vinna matcher, eh, vinna titlar liksom. Och strävar du efter det hela tiden så kommer du och liksom, lyckas du med det så uppnår du allt det andra också. Har du någon ambition att bli stor i din klubb då, IFK Göteborg? Att fast det gör han. <laughs> Berätta om din status i din förening. Ja, <laughs> no, alltså det där är ju jättesvårt utifrån. Sätt så ser ju folk det på ett sätt och man själv, alltså... Det blir ju lite det där, hur, hur oödmjuk kan du vara, liksom? Eh, hur, hur ärlig kontra ödmjuk kontra verklighetsbilden, liksom? Det är klart att jag vet att jag har hög status. Alltså, det är ju ingenting som man kan ifrågasätta. Jag är lagkapten och jag har varit kanske en av lagets bästa spelare de senaste fyra åren, liksom. Eh, men säger någon annan det så, så låter det inte konstigt. Säger man det själv så blir det liksom att, ja, ah, fan vad han har blivit kaxig, liksom, och sådär. Men, men ska man vara ärlig så är det ju så det är liksom. Det är klart att, det är klart att med, med min historia, med familjen, med farsan och, och alla som har spelat i blåvit genom åren så är det klart att tack vare min egen prestation och tack vare att både pappa och, och farfars far och bror har varit så stora så är det klart att den statusen är jättehög såklart. Även historiskt när det gäller dig själv? Ja, alltså, det, det var ju, jag hade ju en ganska bra grund att stå på när jag kom till Blavit med tanke på historiken i familjen. Sen handlar det om att prestera själv. Liksom. Jag kan ju inte leva på det. Hade jag varit, hade jag varit kass liksom, så, så hade inte det hjälpt mig någonting. E, och första året var ju, var ju jobbigt. Liksom. Först var vi SM-guld och det var liksom bara att följa med den vågen som var. första 5-6 matcherna av det året som jag kom. Men sen året efter var det, var det liksom jobbigt och jag, liksom, jag gjorde fyra mål och sju assist första året men det var inte ens nära bra, tyckte folk då. Liksom. Medan man sen i efterhand har suttit ner och tänkt att fan, så jävla dåligt kanske det inte var ändå. Eh, men det är klart med förväntningarna så, så var det inte tillräckligt bra. Men sen efter det så har det ju gått bra liksom. Eh, vilket har gjort att den statusen som, som jag kanske klev in några trafsteg högre upp än vad andra gör som kommer nya till en klubb. För det var ändå det jag var, liksom. Men, men tack vare min bakgrund som, dels med, med, som jag sa, svarar, som vi har varit inne på med familjen men även mig själv som IFK-supporter när jag var liten så, så är det klart att den statusen har ju blivit högre och högre. Dels på grund av det, även dels på grund av att jag har valt att stanna i blåvitt och, och inte dra iväg som, som kanske många andra hade gjort. Um, så det är klart att fortsätter det så här och, och jag... Kan fortsätta prestera under de åren jag har kvar så är det klart att den, den staten som man har när man kommer att lägga av sen kommer att vara, vara hög absolut. Är det viktigt för dig att bli en blåvit legend Nej, alltså, eller jo det, det är klart att det är. Det betyder ju att du har gjort det jävligt bra. Alltså det betyder att du har presterat på en hög nivå och att du har vunnit saker och, och sådär. Eh, men att det jag ser, jag liksom, det blir ingen tävling mot några andra liksom. Jag, jag ser inte mig själv tävla mot sådana som... Håkan Mild eller Niklas Alexandersson eller Tobbe Nilsson eller du där. Utan jag, jag vill bli ihågkommen för att när folk ska prata om Tobias i inom blåvita sammanhang så ska det vara... Fan vad bra han var. Liksom. Jävlar, han gjorde mycket för IFK och vad kul det är att, att han har spelat i blåvitt. Liksom. Eh, men jag kommer inte liksom lägga någon värdering i att han oh, är en större legend än den eller mindre än den. Liksom. Utan, när man pratar om, om spelare i framtiden så, så är det jättekul om man skulle bli omnämnd, liksom. eh, precis som, som pappa liksom, lite. Mm. Hur ser du på Göteborg som förening? ordet är fritt där. Eh, det, det är en, en förening med extremt stor potential, tycker jag. Eh, det finns ju ingen annan... Förening i Göteborg är ett storleksmässigt om man ska se till helheten som, som kan matcha. Eh, häcken har ju har ju eh, kommit fram som som en utmanare på plan liksom absolut och även med resurser och sånt där så, så kan de säkert matcha. Men rent, rent eh, som helhet med, med, med fanskara och, och eh, hela den biten med fram tills de får en ordentlig liksom Kanske lite finare, modernare arena där de kan locka lite mer folk så har de en bit kvar. Alltså på plan så, så är det absolut, eh, då finns det alla möjligheter för flera lag att, att utmana under en period. Liksom. Men som helhet så känns det som att IFK Göteborg är, är lite i en klass för sig precis just nu. Då. Vilket borde kunna göra att vi, vi ska kunna få dit bra spelare. Eh, och det, det, det är ju liksom, IFK måste ta sig tillbaka till den statusen att, att man spelar i Europa varje år. Att man är med och slåss som titlar varje år. Kuppen, Allsvenskan, givetvis. Och det tror jag finns, finns möjligheter att göra. Men, men det handlar om att någonstans veta när man kommer till IFK Göteborg, vad det är för förening du har klivit in i. För det, det, är, det är en speciell jargong och en speciell mentalitet kring IFK som, som det kanske inte riktigt är andra laget. Alltså så det finns liksom i ju som den är men, men det finns en, en eh, kamratskap och hjärtlighet men rå hjärtlighet eh, som måste finnas tror jag och den kanske finns i andra lag med, men, men det blir en speciellt eh, det blir speciellt i, i just IFK tror jag passar du in i den modellen ja det tror jag jag tror inte att jag hade kunnat prestera annars och jag tror att det är lite det som är grejen. Att de som kommer till IFK och presterar, det är de som, som kan anpassa sig till det. Liksom. Eh, vi har haft många spelare genom åren som, eh, som har varit extremt bra fotbollsspelare som, som har kommit in och inte riktigt kanske förstått eller kunnat anpassa sig riktigt till till modellen. Eh, och givetvis så ska ju vi hjälpa till att få in spelare i modellen också. Men vissa vissa spelare bara för att de är bra fotbollsspelare betyder inte att de är att de, att de förstår grejen liksom. Men det är klart att det, det är ju, det är ju ett, ett givande och ett tagande från, från klubben kontra den spelaren som kommer. Klart. Kan man prata om IFK Göteborg som ett politiskt verktyg också? Jag skulle inte blanda in politik i det utan det, det finns säkert de som gör men, men jag, jag kommer inte blanda in det på något sätt utan det, det får bli på den nivån i så fall där, där det kan användas eh, och det har inte vi spelare någonting med att göra egentligen. Eh, så att, så att det, det tror jag inte. Tycker du att IFK är Sveriges största förening? En av de största, absolut. Om man nu ska se det på ett, på ett eh, neutralt sätt så är så en av de största, absolut. Vilka är de andra då? Ah, det blir ofrånkomligt att ta med, ta med klubbar som AIK och Malmö såklart. Uh, där har du ju, det är de tre klubbarna som, som jag känner är om du ska se till helheten uh, sen är det klart att det finns klubbar som uh, som just nu är, är lika stora uh, och rent fotbollsmässigt kommer det kanske vara både på samma nivå och bättre under vissa perioder uh, men ser man till ser man till helheten och, uh, och, och hur det ser ut dels historiskt men även liksom storleken på klubbarna, så, så är det de tre. Sen har du några som, som absolut finns potential i, som skulle kunna vara lika stora och, och, och bygga upp sig till, till riktigt bra. Liksom. Om man ser i närtid, två år bakåt kanske och en bit framåt, är du topp tre i allsvenskan, tycker du? Det där är jäkligt svårt, tycker jag. Det finns ju sjukt många bra fotbollsspelare. Uh, och det beror på lite vad du har för filosofi och vilken, vilken hur, hur man ser på fotboll, liksom. Men det är klart att... Uh, ja, alltså... Både ja och nej. Alltså... Jag tror att jag säkert hade varit en spelare som många tränare hade liksom plockat i sitt lag. Om de fick välja tre, liksom. uh, Men det, det är ju extremt svårt att säga som... Alltså, om, om sig själv. Liksom. Det, jag kan plocka tre spelare alltså som är bättre än mig, men det finns säkert andra som skulle välja mig i topp tre också. Liksom. Jag frågar Nanne Bergstrand om vilken spelare han skulle vilja plocka. och sa han Ja, han har gjort det eh, ganska många gånger. <laughs> eh, ja, det, det är kul. Eh, jag har ju haft en tendens att, att göra mycket mål på Kalmar också, det kan ju bero på det kanske. Så att han, att han slipper möta mig då, men eh, men visst det, det, finns ju, det finns ju absolut en, en, en chans att det hade varit så så, så ganska många liksom. framförallt om som du sa om du ska välja tre spelare så tror jag säkert att, att många hade valt mig men det är, som sagt det är svårt att säga exakt hur, hur man ska kolla det här. topp 3 forwards absolut det, det tycker jag väl så är det ju Du tar om... Stämningen i blåvitt tidigare där och, och, och hur den var. Kan du inte jämföra det med landslaget? Hur är skillnaderna i stämning, omklädningsrummet och i gruppdynamiken? Och så där? Eh, alltså, det är inte så där jättestor skillnad egentligen. Eh, det är väl kanske inte den där, den där råa jargången som kan finnas i ett klubblag där du känner alla är jättebra och alla är liksom väldigt på det att klara med vad som, är, vad som är på riktigt och inte liksom. Den finns väl kanske inte riktigt i landslaget. Man inte är inte ihop tillräckligt mycket för att kanske krossa de barriärerna som behövs för att kunna ha den här gången riktigt. Därmed är det inte sagt att det inte är bra stämning, liksom, för att det här är stämningen kanon. Alltså det är jätteroligt att komma hit och det känns som att alla verkligen tycker det är roligt med, med landslagssamlingar. Liksom. Inte bara för att det är landslaget utan även för att man träffar mycket av sina kompisar. Och Får en chans att prata och byta åsikter och erfarenheter med, med spelare som är runt om i Europa och spelar liksom. Så att jag skulle vilja säga att det är minst lika bra, fast på ett lite annorlunda sätt kanske. Vi måste prata lite om slattan Ibrahimovic. Du är ju en av få utvalda i världen som är anfallspartner med honom. Hur, först och främst, hur bra är slattan Ibrahimovic? Alltså, han är ju extremt bra. Eh, han gör ju saker som, eh, som, som är liksom i absoluta världsklass. Eh, sen är det ju extremt svårt att sätta det i ett perspektiv när man inte har spelat ihop med eller tränat ihop med alla de andra världsstjärnorna. Liksom. Det är gången man ser dem är på, på tv. Liksom. Och, och det är klart att han är ju där uppe med, med topp top fem liksom, i, i världen. Men det blir också samma sak. Liksom. Ska du bara titta då på forwards så får du titta på de forwards som, som är i världen. Liksom. Och då har du Messi, Ronaldo, Falcao, slatan. Jag tycker ju att han är mer... Han är ju en mer kanske komplett fotbollsspelare än vad många av de här världsstjärnorna är. För att han kan liksom allt. Han är liksom inte dålig på någonting. Han har egentligen... Inga svagheter som jag ser det. Liksom. Han är stor, stark, liksom. han, han bra teknik och bra avslut med båda fötterna. Och ett spelsinne och ett passningsspel som är extremt bra skulle jag vilja säga. Han är liksom på en egen nivå där i, i tanken nästan så att det blir svårt att, att läsa av ibland till och med vad, vad, hur han... Ja fan, så tänkte han. Ja. ja, det är klart det kanske man skulle gjort. För att det han ser liksom öppningar i spelet som, som inte så många andra spelare ser. Ehm, så, att, så att absolut. Jag, jag skulle vilja säga att han är absolut eh, världstoppen liksom. Ehm. Får du nypa dig ibland i armen och, och tänka att jag spelar verkligen en helt Nej, det blir ju inte så. Man, nu är det ju liksom. Nu är det, nu är det liksom. Han är ju svensk och jag är svensk och vi har spelat i landslaget nu. Och, man är ju med på alla samlingar och det blir ju inte så riktigt. I början när man kom in lite som halvny, då var det klart, då var det skitkul och det var det stort. Men, men om du vänder på det och tänker att fan, det är ju alltså att, att, att han är med i vårt lag. Det är ju som att typ Falcao eller Xavi eller Niesta eller Ronaldo eller Messi skulle, skulle kliva in och vara med på träningen. Liksom. Och tänker man så så blir det ju lite större. det Så är det ju. Men någonstans så, alltså det är ju den världen vi lever i. Man, man har mött så mycket spelare och spelat med spelare som är extremt bra. Liksom. Eh, men jag tänker liksom inte där att fan vad coolt. Men det kanske man gör när man har lagt av. Då kanske det blir en grej att, att man liksom får frågan sen om 10-12 år var vem är den bästa du har spelat med och då, då blir det kanske lite större att, att kunna säga liksom, att ändå ändå delat, delat landslag med med Zlatan eller fått vara med i landslaget samtidigt som Zlatan, liksom under ett par år. Gillar Zlatan att spela med dig? Uff, Jag tror inte han tänker på det allt om jag ska vara helt ärlig. Det har inte blivit så jättemycket. Jag hoppas väl att han tycker att jag gör det som jag kan. Liksom. Att jag gör mitt bästa och det är klart att det är skillnad att spela med Cavani eller spela med Hussein. Liksom. Det... Det blir ju det blir samma sak riktigt. Så att, men som sagt, jag, jag kör på och försöker göra min grej, liksom, och försöker göra det så bra som möjligt. Hur är han som lagkamrat? Ja, men han är bra liksom. Det, det är liksom inget speciellt så. Utan han, han, kör ju, han kör ju sitt race och, och, och försöker gå i bräschen med att vara en bra fotbollsspelare. Liksom. Han är väl ingen som, som skriker och gapar eller. Sådär i alla fall inte på mig utan, utan han, han försöker visa med, med sitt spel och med, med sin attityd att han, att han är lagkapten liksom och det gäller att hänga på det så mycket det bara går. Hur vill du beskriva ditt förhållande till media genom åren? Jag tycker att jag har haft ett bra förhållande till media. Jag försöker inte bara svara ja och nej. Samtidigt så så lär man sig för varje år vad, vad, man, vad man ska bjuda på och inte bjuda på. Vad du kan säga och inte kan säga för att inte hamna i problem. Liksom. Så att ja, men samtidigt så tycker jag inte att det, det blir det samma sak där, det blir ett givande och ett tagande. Liksom. Är, du, är du lite mer öppen än vad, än vad man kanske normalt sett ser så, så tror jag att man har igen det med att du blir inte blir felciterad lika ofta i en situationstäcken du blir inte eh, kanske du kan, du kan komma undan med att säga saker ibland kanske som du inte borde ha sagt men de kanske väljer att inte att använda det med, med, med respekt av att du kan kändå ge dem det de vill ha normalt sett liksom. eh, så att jag tror att det handlar om att vara smart på ett, på ett eh, vänligt och, och respektfullt sätt mot media liksom. det, de är sitt jobb så som vi gör vårat liksom. eh, du vill ju tjäna ingenting på att bråka med det heller, tror jag. Inte i min situation, i alla fall. Du hade en blogg tidigare där du uttryckte dig ganska så personligt. Varför hade du det behovet? Eller har? Jag hade väl egentligen inte det. Det var mer att jag fick, jag fick förfrågningar från olika håll om, om att skriva bloggar på, på olika sidor och sådär. Uh, och jag kände väl inte att jag hade det behovet utan jag tackat nej till allt sånt. Uh, men så var det till slut att de fråga, liksom, kan du inte starta en egen blogg då? Liksom. Uh, och då blev det att, okej, okay. Efter säsongen så satte jag mig ner och tog lite hjälp av folk för att bygga upp en sida och skriva liksom, och göra en blogg då. Uh, och tänkte jag testa det liksom under under season som var då, att, medan det inte var några direkta matcher och sådär. Och, Se hur det blev, men, men det blev för mycket måste och det blev för mycket liksom att nu måste jag skriva någonting och nu måste jag uppdatera och jag måste göra sig och måste göra så. Det, det blev inget kul. Det, blev inget, det var inte min grej riktigt kände jag att göra det så att, så att den, är väl, den är väl lagd i, i frysboxen kan man säga. Den, är, den ligger på is tills jag känner att jag orkar och vill göra det liksom. Ja, det, ja nej det var inget. Det var inget för mig egentligen, så kan man väl säga. Du verkar vara en ganska känslomässig människa i alla fall. Hur ofta gråter du? Ah, det blir väl någon gång ibland. Eh, det beror på, jag blivit, man blir väl mer känslig efter man blir förälder tror jag. Eh, du relaterar till, ett, till andra saker än vad du gör innan. Eh, ser man ett, en film eller ett program på tv som handlar om någonting som du kan relatera till barnen liksom, så tror jag att man man gör det på ett annat sätt, liksom. men att, alltså, det, är väl, det är väl som alla, liksom. det är en riktigt sorglig, ett sorgligt program eller serie eller liksom film eller vad man läser någonting hemskt som har hänt i tidningen eller något där, så, så blir man väl berörd. Liksom. Sen är det inte så att jag ligger och stört gråter, liksom, sådär. men det är klart att man kan bli, man kan bli berörd av olika saker. Så är det... Tittar du mycket på tv? Ja, ganska mycket. Det blir, ju, det blir ju på kvällar och så där har man lagt barnen och man sätter sig och får vara ner lite. Serier och så där? Jag är ju, sån, jag är ju så fruktansvärt eh, okonsekvent där. Jag, jag tittar på första, jag vet inte hur många olika serier jag sett första säsongen på. För att sen innan jag är inne tittar på nästa säsong så dyker det upp någon ny serie. Så tittar jag på första säsongen så, så jag, liksom serierna går ihop med varandra liksom. Men... Eh, men i, ja, väl, det är väl någon eller, en eller två serier som jag ändå försökt följa lite mer eh, Criminal Minds är, är en favorit och sen har jag tittat på Grimm. Men det är väl de två som, ja, som har följt med hela hela vägen om så Sen har jag sett, som jag sa, första säsongen av, av de flesta serierna. Hur vill du beskriva din relation med pappa Glenn? Eh, ja, den är, väl, den är väl som den är. Eh, vi ses väl kanske inte så mycket som, som man kan tro, men vi vet vad vi har varandra och vi... Ja, det är liksom... Han, han har ganska mycket att göra. Han, han hoppar på det mesta, kan man säga, för att, för att ha saker att göra. Han är rastlös, tror jag, mest. Så att för att, för att inte bli stillasittande för mycket så, så, så har han projekt och, och saker att göra hela tiden. Som gör att eh, han är borta rätt mycket och, och det blir liksom att man eh, hörs på telefon och sådär. Ehm, så det är klart, den hade väl kunnat vara lite bättre än vad den är. Ehm, men samtidigt är det inte dålig på något sätt. Alltså, vi, eh, som sagt, vi vet vad vi har han, kan man säga. Han är stor i Liverpool fortfarande? Ehm, jag vet faktiskt inte. Ehm, men det är klart att han var med i det laget som har ligan sist. Ehm, och det, det blir längre och längre tid sen för varje år som går. Så att, eh, jag tror att han är uppskattad, absolut. Eh, sen är det väl... alltid väl relativt också, liksom. Eh, men jag tror säkert att de känner igen honom där. Det, om inte annat så för att han är där mer eller mindre varannan vecka med, med olika grupper. Och, och är guid och hjälper till med olika resasällskap och sådär, så, där. så att, eh, snart skickar de väl utan därifrån. Är du stor i Liverpool? Nej. Jag tror inte ens folk vet vem jag är där. Men skulle du kunna gå dit och presentera dig och så skulle du få fritt och, och VIP? Ja, oh, nej, nej, nej. Herregud. Om du sa att jag är glänsk eller? Nej, det tror jag inte. Det är, det är väldigt svårt att tro. Däremot så är det ju förr... Alltså, de har ju haft... Innan, innan i år har de haft Adidas liksom. Så då har gått igenom Adidas när jag har varit där. Och då har det ju blivit jättebra liksom. Då, då kommer du dit som Adidas-klient till, till en Adidas-klubb. Eller som var en Adidas-klubb. Och då var det, det VIP-treatment liksom, på, på riktigt bra sätt. Men då var det med genom... Genom det, liksom. Eh, sen hade jag inte kunnat med och göra så. Alltså, jag hade inte kunnat gå dit och bara, köra jag är inte ser scen, liksom. Sånt, det liksom. Och så bara, aha. Och så bara, ah, nej, men det var inget. <laughs> så att, eh, nej, så det skulle jag nog aldrig kunna göra. Men, eh, men det behöver jag inte heller. Alltså, jag, jag står gärna... Jag hade gärna fått en match på det kropp, liksom. Det var nästan bättre än att sitta i någon loge och bara det något slags liksom. du tar eller en bira och står bland står bland fansen liksom. Du är över 13 nu Tobias. Ser du dig sluta i IFG Göteborg? Ja, någon gång kommer jag rega. Ehm, uh, ja jag ser väl jag ser väl inte längre än uh, än att mitt kontrakt går ut. Jag har två år kvar. Uh, och, och om ingenting händer så kommer jag att spela de två åren i, i IFK liksom. eh, Och sen får vi se. Jag vet, vad jag, jag vet vad jag sitter på för kontrakt och jag vet också att en, en 34-åring som jag blir då eh, kanske inte får det kontraktet. Eh, och det har jag inte räknat med heller liksom. Däremot har jag inte sagt att jag menar, att säga att jag skulle fortsätta prestera och göra bra ifrån mig så, så vet jag ju mitt värde liksom. Men, men det är klart att det är, när det kontraktet går ut så får man väl se. Det är svårt att sitta och säga om vad, vad man vill och inte vill göra. Vill du utomlands? Jag vill utomlands. Jag har inte varit främmande för att testa det. Eh, därmed det inte sagt att det kommer bli så. Det, det är mycket som ska spela in liksom. Eh, men, men absolut, det dyker upp rätt. Rätt erbjudande, rätt klubb eller, eller ett äventyr som verkar spännande att hoppa på, så, så absolut liksom. Men det är ingenting som jag springer och jagar eller eller kommer aktivt liksom. jag kommer inte aktivt söka mig bort från i Göteborg, liksom. så är det inte. Vad ska du göra när karriären är slut? Tänker du på det? Ja, det blir lite lite mer för varje år som går givetvis. Och det är väl ingenting som jag har bestämt mig för egentligen. Jag har väl tänkt ta tränarkurserna. Så att jag har den möjligheten om jag skulle vilja. Det är inte säkert att man gör det med en gång. Och det är inte säkert att, att jag någonsin kommer göra det. Men, men jag vill ha den licensen för att kunna träna i Allsvenskan. Liksom, för att veta att skulle det bli så att jag någon gång vill göra det så, så, så finns den möjligheten. Liksom. Men sen så finns det ju alla möjliga ingångar på olika ställen. Jag har testat på lite med att vara expert på tv och det är någonting som jag skulle kunna tänka mig att göra kanske. Det finns ju jobb inom föreningen som, som känns intressanta. Det finns ju sponsorer som har hört av sig liksom och, och bara lagt ut att när du slutar sen när det än är så, så hör av dig, liksom Då, vi kan behöva en sån en sån personlighet och en sån, ett sånt namn på vårt företag. Liksom. Så att jag vet inte, vi får se. Det, det är några år kvar innan det behöver bli skarpt läge så att vi får fundera under tiden. Men du känner rätt lugn att ha en inkomst efteråt, verkar det som? Ja, det, jag är inte rädd att jag inte ska få jobb eh, inom det ena eller det andra yrket. Liksom. Skönt. Ja, sen kanske man står där när man väl har lagt av och så blir det svårare än vad man tror. Liksom. Eh, men samtidigt så har jag ingen panik och liksom börja jobba. Liksom, jag kommer inte lägga av ena dagen och behöva börja jobba andra dagen heller. Liksom, så att, men det är klart att man får väl se, det kan ju bli jobbigare än vad man tror och man ska nog ändå vara beredd på att det blir, det blir en omställning liksom, oavsett vad du gör. Men blir det Göteborg som är din bas framöver också eller har du smak för Stockholm efter ett djurgårdsäventyret? <trycklig> um, ja alltså jag kommer ju alltid ha hemma i Göteborg, uh, sen är inte jag främmande för att, för att flytta till Stockholm om det skulle innebära att börja jobba här liksom eller om, vad man nu ens ska göra. Uh, men jag, jag ser väl mig själv heller då kanske beroende givetvis på vad det är för arbete, uh, bo i Göteborg och i så fall pendla uh, så, om det blir möjligt. Uh, men skulle det vara så att, eh, liksom bara lek med tanken att, att man blir fotbollstränare och Djurgården har av sig så, så är det klart att jag inte är främmande för att flytta till Stockholm på det sättet. Liksom. Men det blir ju hypotetiska frågor. Men, men, eh, men alltså jag, jag har absolut ingenting som, som skulle hålla mig borta från Stockholm. Liksom. Eh, jag är trivligt bra här och jag vet precis vad, vad, eh, vad jag får om jag, om jag flyttar hit. Liksom. Du har två söner, tror du att de kommer bli tredje generationens um, Ja, Det är svårt att säga. Den, den äldste killen han är helt ointresserad av fotboll just nu. Uh, har egentligen aldrig varit intresserad. Han är mer åt det estetiska hållet, han tycker det är kul att måla och rita. och liksom uh, är Duktig, alltså fingerfärdig och liksom duktig på den. Uh, på, den, på det området. Uh, och den lille är två år så att han har inte hunnit se några tendenser egentligen. Han tycker det är lite kul med bollar och kasta och sparka och sådär. Men, men det är lite tidigt än. Han uh, har inte ens börjat skolan än. Liksom. Och det kan hända mycket på, på den tiden. Men uh, samtidigt är det ingenting som jag, som jag känner någon stress över heller. Liksom. Uh, om, han blir, om han blir världsberoende konstnär så är, kommer det bli skitroligt också. Liksom. Då, och skulle han bara bli, eller bara bli, nu låter det jättehemskt, men skulle de bara bli liksom vilka liksom ordinarie svenssons också så, så kan det också säkert vara skönt för dem också att slippa, slippa den eh, ja, pressen eller de förutsättningarna som kommer vara om, han, om de skulle börja spela fotboll. Liksom. Så att det, vi får se, det, det får bli som det blir helt enkelt. Om vi stegar utifrån fotbollsarenan och så vill jag fråga dig, när blir du arg? Uh, ja, alltså, det, alltså, Man blir arg på, på de här uppenbara grejerna. Liksom. När det blir meningslösa, meningslösa saker som drabbar folk, uh, dels i din omgivning men även överhuvudtaget. Liksom. Uh, men det är så klart, det är så lätt att säga liksom, att ah, när någon går in och skjuter i en skola, så alltså, då blir man arg. Alltså, det känns onödigt. Och det är ju sånt som alla blir arga över. Eh, men jag kan väl bli arg när. Eh, jag kan bli arg när människor tar saker för givet eh, om en själv. liksom. Alltså, eh, jag vet inte vilka situationer man ska prata om egentligen. Men, men det, är, det är ganska mycket folk som. Folk som liksom tycker att de är större personer i ens liv än vad de egentligen är. Alltså de, de, de tar sin egen betydelse lite på väl, stort allvar, liksom. eh, Om vi nu ska ta något helt annat mot vad man kanske normalt säger med krig och hela den biten. Eh, folk som liksom bara hör av sig när det handlar om att få någonting. Eh, eh, ja, det största exemplet är väl biljetter till matcher och sådär, liksom. Det är väl ingen jättestor grej egentligen, men, men folk tar för givet att Ja men Jag känner honom. Det blir nästan som en grej att jag känner honom så jag fixar biljetter. Inför sina egna kompisar kanske. Eh, och det kan jag bli arg på. Mm. Inte så att det stör mig något nämndvärt. Liksom. Men det är ju en grej som är, som är om man nu ska ta någonting som inte är stereotypen för vad man blir arg för. Liksom. Jag har ett citat här ifrån din blogg. Jag vet inte när det är daterat men jag vill ändå läsa upp det. Ska vi se om du kan reflektera över det. Jag är lat, hjälper inte till alls så mycket som jag borde. Och jag har väldigt svårt för att planera och organisera. Men är också väldigt snäll, leker mycket med barnen och lagar en del mat. Och jag försörjer familjen så hade det varit 1910, då tror jag att jag hade varit idealmannen. <laughs> ja, ja Är det där du inkapslat? ja, ja det kan det väl vara. Eh, ja, alltså det, det är väl så det är. rent Rent krast. Eh, Försöker väl att bättra mig på de där första grejerna. Eh, men, eh, men det, är väl lite, det är väl lite så jag så jag känner, liksom. Att eh, det är väl hårddraget så det är, om man ska vara helt ärlig. Det känns som du funderar på de här grejerna. Kanske inte helt vanligt. Nej, men alltså det blir ju... Det blir ju väldigt eh, konkreta saker som händer när man är borta så mycket som jag är. Eh, så vet man ju om att det blir ju tungt last för dem där hemma liksom. Och att då någonstans veta att fan jag hjälper inte ens till så mycket som jag borde när jag är hemma. Eh, gör ju att man eh, man får lite dåligt samvete samtidigt som man inte riktigt känner att man eh, gör någonting åt det liksom. Alltså Jag försöker ju göra så, alltså det är inte så. Men, men jag har ju liksom inte den. Jag har inte den instinkten, eller den liksom. Eh... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Hade, hade, om man har pratat två så och varit ytter mitt fält där bara springer åt ett håll, så hade du sagt att du inte har den defensiva instinkten. Liksom. Du, det, det, går, det går liksom inte upp i hjärnan att nu måste jag springa hem också. Och kan man föra över det lite till till eh, hushållsarbetet så är det väl det att jag har inte den instinkten att se att nu behöver det här och det här göras liksom. Utan jag behöver bli tillsagd. Liksom att nu behöver du göra det och nu får du göra det liksom. Och då blir det väl oftast liksom gjort. Men jag förstår ju att inte min sambo orkar gå och tala om för mig hela tiden vad jag ska göra liksom. eh, Men jag tror väl att någonstans så kommer det där väl förhoppningsvis bli bättre med, med tid och kanske även när man då liksom inte är, är borta så mycket. Det, man lever ju ett ganska enkelt liv som fotbollsspelare. Du blir tillsagd när du ska vara på träningen, du blir tillsagd när du ska äta, du blir tillsagd när du ska träna, när du ska byta om, när du ska göra det och där. Ska, alltså alla, alla, alltså hela schemat och hela veckorna och månaderna är ju ganska uppstyrda åt det. Och riktigt så enkelt är det ju inte på hemmaplan. Liksom. Då måste du planera lite mer och, och, och ha lite bättre koll. Och det, det är väl ett liv som man får kliva in i när man lägger av för då får du liksom inte alls serverat helt plötsligt. Det du är inne på här delvis känns det som i könsroller. Är du feminist? Alltså, jag skulle helt ärligt ha ingen aning om vad det uttrycket ens står för. Om du ser att det ska vara jämlikt mellan män och kvinnor i ja. hushållsarbete, ekonomi... och. E Nej, det, det behöver det väl inte vara. Sen finns det givetvis eh, skillnader alltså, som måste ändras. Alltså lika jobb, lika lön. Så är det ju. Eh, men samtidigt så är väl jag lite av den åsikten att om jag inte är hemma lika mycket och hon är det så kan väl hon göra mer hemma. Alltså, sen får jag givetvis inse att jag måste hjälpa till mer. Alltså det är ingenting med det. Men det är klart att jag ser väl det mer som att eh, man kan väl hjälpas åt... Om jag leker mer med barnen och laga mat så kan hon väl städa och, och, och tvätta, liksom. alltså, eller tvärtom. Eh, så att det handlar väl om att ta ansvar för olika delar. Liksom. Eh, men, men jag känner väl inte att man nödvändigtvis måste... Det, det är väl lite hur man är som person, jag menar min, min sambo är lite mer eh, pedant och, och eh, organiserad av sig. Och, och går gärna och pillar och fixar och, och då kan väl hon få göra det, medan jag kanske då... För att bidra till eh, hushållsgrejen så kan jag laga mat och jag kan eh, åka och handla och jag kan eh, ta med barnen och ut och leka liksom. alltså, om det nu skulle vara så. Sen, sen är det fortfarande så att hon får göra mycket mer men, men jag ser liksom, alltså det där får ju vara upp till var och en. Men om man ska se det över ett, över ett större perspektiv så är det klart att en, en person som gör ett visst, jobb ska väl ha samma lön oavsett om det är en kille eller tjej, liksom. Alltså, det, är väl, det är väl så det är, men det, det, blir ju, det blir ju diskussionerna som blir för min del och det blir ju det här med, med herrefotboll kontra damfotboll. Och någonstans får du ju ändå, alltså... Där är ju diskussionen som allra störst att hitta nå dit. Men jag menar, någonstans där så blir det ju ändå intäkter kontra utgifter också. Alltså på, ett, på alla jobb, såklart. Alltså, Drar en säljare in två miljoner så får han en högre lön än en som drar in en miljon, så är det ju. Och det är ju likadant överallt. Du kan ju inte, kan inte spendera mer pengar än vad du får in, liksom. då går ju företaget eller produkten går ju åt helvete. Vem liksom. tycker du att jag inte borde viva framöver? Um, ja, sp sp alltså spontant då så skulle jag ju säga Pontus Värmblom. Uh, för där har du där har du en, uh, en, en tänkare i monsterformat. Alltså. han han, han har ju väldigt mycket åsikter om det mesta liksom, och är väl ganska insatt och kunnig om ganska mycket saker. Så att en, en, en podd med honom om, om lite mer än kanske bara fotboll hade varit ganska kul att, att höra tror jag. Du får lägga in ett gott ord för mig då. Ja det ska jag höra absolut. Jag tror att det hade kunnat bli väldigt intressant. Sista frågan eh, syftar tillbaka på namnet på den här podden, vilket är agendasättarna. Hur vill du, vi var inne lite på det tidigare, men hur vill du att folk ska tala om dig när du har lagt av? Ja, men jag vill att eller jag hoppas att, att folk ska komma ihåg mig, eh, om vi pratar om mitt yrke då som fotbollsspelare, att, att som, en, som en bra fotbollsspelare som... Eh, som eh, gjorde bra saker för, för svensk fotboll, om inte på, på landslagsnivå, så i alla fall i Allsvenskan. Att hjälpte till och bidra till att Allsvenskan var en, en sevärd liga och att, att man blir ihågkommen som en som en av de stora spelarna i, i, inom inhemsk fotboll. Eh, och en, en person och eh, personlighet som, som eh, pratas om en positiva ordalag liksom. att, att folk ska oavsett vilket lag de tillhör så ska de kunna uppskatta att ja men fan fast han var fast var blåvit liksom, så är han en jävla bra spelare och han verkar vara en bra kille liksom. ehm, sen kan du inte förvänta dig det av alla men, men i majoritet i alla fall. Tusen tack för att du ställer upp Tobias. Ja, ingen problem.